Bueno, ba, azken aldean bolo bolo dabilen kirol bat txirrindula, txirrindularitza da. udaratik aurrera Turra, Giroa eta oraintxe Espainiako Itzulea ospatzen ari da. Hain zuzen ere, azken egunetan, garrantzi handia izan du Espainiako Itzuleak, ba, gure eskualdean, gogoreta e, dezagun, lasterketa irundik asizela. Eta gaur, ba, irungo txirrindulari gazte bat elkarrizketatuko dugu. Aymar Echeverria, gordeon! Bueno, e, Aymar, e, kontatu iguzu pixkat, nola bizi zen nuen zure herritik Espainiako itzuliarekin itzulia astea. Espainiako, eta Espainian iretzifikatea aztea oso polita izan zen ikusi, ikusi nuen zirune eta zirunduak zirunduak zirunduari kobea, zure herrian egotea eta gainera. Korona mundua zen, nago Hacia, aurrera joatea hori eh, motzatzen du nu, lan handiagin duela aurrera joatea Bueno, aipatu ezagun alde batetik Gaimar Atxeberria trofeo Zumi egian irabazizuela Pamplonako Itzulian ere etapabat irabazizuela eta biz jarrezko dominiak Espainiko txapelketan tafaian baino pista nain zuzen ere eta Eibar Kofroga eh, gazten gazte artean. Eh, y bilbi de Borovilla, ahí pato de desaquegú, <risa> ¿está? Eh, ¡Vai, vai! Pues otro Ibilbide Borovilla, Dauká, al da Pakitu, dero Eder, er, Arlajo, Pecoa, que está, un poquito de tal de cinco atenta gola, con un carrera, otro Ibilbide, que está de abajo, otro poli, Bueno, Aymar, e, zu irundarrasea, baina uste buruntzaldeko talean aritzen zarela, eh? Bai, ni familietaz be, beratarra parte bat daukat, eta beste partea irundarra orduan, ni bizineiz irunen, baino. 2 di partetik dituz familia bueno, Aipatu ezagun eh, argitzeko, pixka, berat, berat arra sortzez baina alatago ez ditzene, lasta hola famatu baserrian bizi dela eh? <laughs> lasta hola eta hori ere aipatzen aldugu eh? eta hori bilbide horretatik entrenatzen ere ibiltzen zara hori eh? argitzeko pikin bat eta gero eh, irungo txerrendulari kartean sinela eta orain usurbilen zaudela Bai, bai, ni lasta hola bizi, baserrian bizi nahi lehenengo bosturteak irunezen egin nintun, nik lehen noa triala duen, eta ere irunezen taldean egon nintzen, baina duela bi duzte buruntza ezpik aldera, taldera aldatu nintzen eta oso pozik nago aldaketarekin talde e, horretan asko erakusten ari diat eta horrela jarrakik ezperodet. Gauza bat da da, eh, nik nahi duzakien errojupean alpika ondo hauen eh, ondo igotzen den, edo ez dakit Eh, norberak esatea eh, eh, ba, eta ipatzea bere sensatziak dituen eta nola ibiltzen deno beto, ba, askotan aski komplikatu ba, izaten da, ez? Baina zu gustora, eh, no biltzen. Azkeneko kilometretan, igotu eta gero enmugaratzeko modu horretan hor erasotzeko no, nola, nola ibiltzen zara. Zumi eh, trofeoan eh, egunaktan bezala. Ni normalean, igo erak bastante ondo egiten ditut, ez nahiz oso korredorek bizutua ordun ondo igotzen naiz Eta orduan, geli, normalean geliten garenan egan boz, zeiz, zazi korredorek, daukat, txispa, txispa bukaeran ordun orduan, mendiai goda gero, zalde horretan, eskriñan, garaipena lortzeko aukerak izaten ditut. Hola, e, bueno, profesional maiako txirrindulari gogokoena bat edo zeinetan ikusten zaren, e, ba, bueno, gure entzulek erreferentzia bat izan dezaten, e, estiloarengatik be diot. Bueno, azkenean erreferentzia azko daude, baina garrantzitsuena da lana, lan, lan, lan eta lan egitea, eta orduan erreferentziaak izatea oso zaila da, bakoitzak mundu bat da orduan zu pertsenalki dituzu, propertiua edo Nahi duzuna lortu me dices Lortzen duzune hori da xat, eh garaipenobe eh e casi aduo eh bai bai eskultsua ondodi casi no, duu, eh kalatu no, no, no, eh. <laughs> <tú> berni <tú> zune zeintzuk dire zure helburuak etorkizunean eske que azkenean helburu bat izatea oso zaila da es que azkenean haste mailu zu karrera bat karrera hori dena ondodi Juan Martizue esikisar eh, erori, pinchatu bizikleta normalki Gertatu aldela, eta azkenean, ondo prestatzen zara egun baterako, eta beste gauza batez, ezara, ez aizu ondo joaten karrera, eta mentalki gogorra izaten da, normal. Bai, hori, askotan gertatzen da, ez? E, bueno, favoritoetako asko, ba, bueno, e, oso indar txuristen direla, eta gero ez behar bat, eroriko bat, e, bazulaketa ba, ba, batek, ba, ba bueno, ba, lasterketa bat irabaztea... E, Eh, ba ba du eta eta hori imaginatzen dut amorru amorru asko emango duela, ez? Aimar e, horrelako zeo zer gertatu zaizu zuri? E, bai, aurten konfinamendu eta gero oso forma formaonean lenguaien baino justo astebaz lenego karrera baino len eh gaixori jarri nintzen eta emantziaten antibiotikoa eta nik antibiotikoa baino len pentsatzenuen oso karrera egin egingo dituela Gara ipen asko lortuzko nitula, baina e, Antibiotetik asko kozatuz izairan errekuperatzea eta go, egun gogorrak izan ditu jau horretan. Bigaldera bakarrik, e, bigaldera, xinpiralde bat edik, nola bizi izan duzun konfinamendua e, zure eta zentrenatzeko eta bar eta gero beste gauza bat, pentsatzen dut, bidasoa itzulia e, zure helburu bat izango dela, ez? Nik bertxenalki konfinamendua gogorra egin zaiz, azieran honderaman nuen, zertik ezartzen zuten amagoz tegun zela, eta eta otzen dintzen irukarreretetik bi garaipen egin, orduan motibazioa asko naukan, baina ja bigarrenik ja betean jinean, ja motibazioa nik uste dut, ja bukatu zitzaidala, eta hartzen nuen ja, como, venga, ez natu, gozaldu pizkaz, rodilla gein, como monotonia horretan nengoen zartzen, eta ja, ez negoen asko disfrutatzen, ez ondo pasatzen, eta bukatu zenean konfinamendu totala eta utizigutenean ateratzea bakarrik eh, pos, zure municipi municipiotik nirea irundela horrek bizi asko emantzidan eta asko disfrutatu nuen. Askatasuna azkatasuna. <laughs> azkata azkatasuna osoa. Biasoa itzuli itzulia oso, oso garantzitsua da asfizionatu maian, irabazteko dena ondo joan batzaitzu, fiziko kiondo egon, titzu on batean, karrera hortarako, eta gero ere suerte, suerte puntu bat izan bar duzu. Baina, bueno, e, dena mango dugu garaipenak lortzeko eta bideazako izudia karrera oso oso polit da. Bueno, ba, Imar, ba, ba ea, bi, etorkizun batean, bidasako itzuli horretan zu ikusten zaituztegun, eta, ba, bueno, zure garaipenekin, ba, ere, albisteak ireki, eta eta beste beste kontu batzuk hitz egin dezakegun. Bai, eta gero bukatzeko, ere, e, ikasten, ari dela, eh, ari batu behar da, Koizean, kirola, kirola, eh, kirola, kirola, kirola e, bat zertu behar da noiz behar, eta gero ikasi, ikasten duzu ez da, ere, eta paritzeko. Bai, bai, kirola esango dugu, nire ahizioa dela, nik ikasitak, jarraitzen ditut, horreinago birazoan mekanizatu bigarren baian, oso gustora ere, baino nik orandikaan nik uste dut eskola oso garrantzitsua dela, eta azkenean txirrindalari profesionalitatea oso zaila da, eta gero ere, txirrindalari profesionala iristen bazara egun batean eta zerkantz accidente bat o zerbait gertzaten zaizu, beti ikasketak izan barri dituzte. Bueno, ba, burua otz duen kirolaria, osondo, osondo, Imar. Mila esker gurean anizateagatik, gure gombidapena jasotzeagatik eta gure girekin antena anizateagatik, eta esan dakoa, ba, zure, zure garaipenak eta zure berriak ere hemen e, kontatuko ditugu, eta ea asko diren, mila eskerre e, gombidapena e, e, ba, ba, baietzea esateagatik.